Jo no dubto d'una doncs, certa bona gestió en alguns aspectes doncs, de l'alcalde Maragall i d'uns certs èxits determinants, però la seva política, la seva política en el camp de la cultura, la seva política en el camp de les relacions ciutadanes, d'una prepotència evident, doncs, de fins i tot un cert mercadeig amb el món de la intel·lectualitat catalana, doncs, la partició de la intel·lectualitat catalana enfrontant-ne una contra l'altra, doncs, tot aquest procés... A mi em preocupa molt i sobretot, ho veig dint tota sinceritat, com deia en l'article, uns Jocs del 92 organitzats pels socialistes, per mi vol dir, com s'ha demostrat amb la Seguretat Ciutadana, doncs no l'organitza Catalunya, no l'organitza el Rafael Vera, doncs uns Jocs Olímpics eh, organitzats pels socialistes representen que l'organitzin des de Madrid, els ministres, doncs sí, en el cas de Seguritat Ciutadana, Rafael Vera, doncs serà naturalment el solan en el camp de la cultura, perquè, a més a més, hi ha un agermanament que el senyor Pasqual Maragall ens hauria d'explicar en Sevilla, eh, vull dir, i ens hauria d'explicar, doncs, què em diu, doncs, que quan els catalans anem a ser eh, felicitats pel president del, del govern de l'Estat, doncs, perquè a Barcelona venien els Jocs Olímpics, el primer que ens va dir, si us en recordeu bé, doncs, que a més a més estava molt joiós, perquè també anàvem a celebrar el quart centenari, doncs, de la, la unitat política d'Espanya de vull dir, o sigui, que ens hi coincideix en aquest 1992 tota una sèrie de desgràcies la conquesta d'Amèrica el, el quart doncs centenari de la unitat política d'Espanya i l'altre dia, en broma, però el Blas Pinyar deia amb un, amb un discurs que en aquell moment tindria el general Franco 100 anys o sigui que ens podem trobar amb tota una sèrie de manifestacions que realment, si no hi ha una actitud d'un alcalde ferm, un alcalde nacionalista un alcalde democràtic i progressista doncs jo crec que realment serà difícil